Це сказати чисте мистецтво. Малюючи себе, митець малює свою душу. А хто знає її краще, ніж він сам? У моїх очах ти ніколи нічого не бачив. А чи ж я не самородок? Дмитро засміявся. Незрівняна самовпевненість. Підозрюю, там інколи такі з'являються відбитки душі, хоч мабуть і зрідка, бо я й справді не бачив. Безцінна, Марго. Хочеш я допоможу тобі тримати твою корону? Твій чай, холоне. налий мені краще горілки. Що накажеш робити з цією халепою? Халепою? Гадаю, не дивно буде, якщо хтось окрім мене зацікавиться цією річчю. Марго втомлено махнула рукою. Чомусь кожен вважає за необхідне створювати мені проблеми. Але це, здається, недоречно для такої жінки, як я. Спробуй звернути увагу на манеру поведінки. Можливо, людей інтуїтивно підштовхує твоя внутрішня тривожність. Не треба бути психологом, щоб відчути в тобі виклик. Ти оцінюєш з погляду митця і забуваєш, що не кожному я видаюся оголеною натурою. Дмитро всміхнувся. Зазвичай митці не збирають рукавичок, що їх щедро розкидають їхні натурниці. Це дещо обтяжливо. Кожен має займатися своєю справою. Тож, говорю я лише як чоловік. І що ти скажеш з приводу всиновлення одинокою 32-річною жінкою симпатичного дошкільняти? Блискучий гострий погляд колихнувся на віях. Для тебе важлива моя думка – Здається, ти завжди була проти дітей. Єва запропонувала мені виховати свого сина. Запропонувала? Ти послуговуєшся несприятливою лексикою, Люба моя. Він відвернувся, і в неї склалося враження, що посеред кімнати виросла стіна. Її підхопило вітром і швергануло об той муру Десь ударив сполошний дзвін. «Вибач!» – вигукнула вона спішно, і, впавши на коліна, несміливо торкнулася чолом холодного шерихатого каменю. Звідки воно взялося те все поглинаюче почуття провини, що так болісно витягло з нею душу і цинічно зібгало у крижаній кулак? «Вибач мені, Дмитре, вибач, вибач!» І раптом з'явилися широкі вологі долоні з очей, Порхнув голуб, а у віконну шибку жбурнуло снігом. «Яке ж ти зухвали нещастя, Марго?» – роздратовано мовою Дмитро. І вливи її вислизаючий погляд. «До того ж я ненавиджу, коли ти плачеш». Замить він уже цілував її плечі. «Ти коли-небудь бачиш у вісні моє обличчя?» – запитала Марго. Дмитро заперечливо хитнув головою. Її думка майнула десь за обрієм. «Я так і думала». Бо в мене його, мабуть, немає. Нехай. Ніч упізнає тебе на дотик. Частина друга. Повернення. Стефанія. Дотик свіжого морозного повітря розбудив Стефанію. Вона випростувалася, глибоко вдихнула і озирнулася. Кріпак уже відчинив дверця та карети і зігнувся у привітальному поклоні. Стефанія кознула поглядом по вікнам, їй здалося, що між портьєрами їдальні майнуло чиєсь обличчя. Вона примружилася, але цього разу не побачила нічого, окрім чорньо синьої непрозорої запони. «Пан князь?» – запитала вона кріпака, вийшовши з карети. Її погляд все ще блукав по вікнах. Удома закивав головою той. «Саме обідають!» Дивно, що ніхто не вийшов на зустріч – на двір висипали лише хлопи і, тримаючись осторонь, з цікавістю розглядали її. Удома лише пан князь? Так, пані. У передпокої її зустрів старий дворецький франик і допоміг зняти шубу. Гарячої води, пані? Гарна думка, я, мабуть, не сяду до столу з дороги. Вона віддала йому капелюх і провела долоною по волосю. Чи добре почувається пан князь? Праник уже збирався щось відповісти, але зі сходів раптом долинув незнайомий чоловічий голос: якщо ви маєте на увазі мене, то, дякуючи Богові, добре.